Əbələ, hamınızı Allah'ın salamiya salamlayıram və bir daha Allah'tan qorxmaqı, takvalı olmaqı sənihsət edirəm. Həqiqətən, takvala çox düzək edir. Takvalası olanın öyrəcisi olur. Elmi də imanı da artır. Hər bir şey açardı. Takvalası olan şəxs Allah'a heyxan olan, ən sevimli olan insandır. İbn Kayyim Rəhiməhullah Zədil Ümmət kitabında iki hədis bu arasında danışır. Bu hədisləri qısa çox qısa danışır, yalnız qeyd edir. Hudeybiya sülhündə olan baş vermiş hadisədir. Bundan əvvəlki dərs təəssüf ki Arada 2 dərsə olmalı Allahın qədəriyə Ondan əbəki dərsdə Hudeybiyyə sülhümdə baş vermiş bir hadisəni danışmıştım İndi 2. bir hadisəni danışacaq ve həmçiniz, həmçiniz İbn-i Qəyim Rəhəməhəlləh Cihad bələsində danışır diye Yayınanın heç müqələsində də danışır və Tərabiqin Məlik Rədəlanhun ədisini gətirir Onu da çox qursa zahir edir Lakin, hər ikisini geniş açıqlayacağım Artıq bu ədislər tam şəkildə tərcümə olunub <coughs> Məncə ədis səhil 12. zil düz yaşta 4. serefədə Seleme ibn-i lakva rədiyəlləhə sahabədir İslamı qabül edənlərdəndir Rəvayt edir 12 programlarla birliklə Hudiyyə vadisində gəldəyimiz zaman bizim sayımız 1400 nəfər idi Olu Seleme ibn-i lakva Başka rəvayətlər gəlir ki, 1.300 və 1.500 Bələr rəvayətlər də var Lakin ən çox 1.400 nəfər olduğu rəvayətdir Bu da səhimusundadır e 1.400 nəfər idik Özümüzlə də, oydur idiya 50 qos gətirmişdik Ora çatdıqda sahabilərin hamısı suçadı Şehra ilə nə qədər yol gedirlər İhtiyatları da kurtarır Olu çattığımız zaman İrhamımız susamışdır e Buna görə də Peygamber Su qiyusunun yanında Oturdu Və dua etdi Dua etdi İlgin zamanda da Uşurarak Tuturdu Və Bu qiyuda Su ameləkəndir Quyuya su gəldi? Bu, özü də növcədir. Sahabədir, birdən su səhvvara vurdu. Burlar yavaş-yavaş çıxsan, azaz çıxsan, deyəsən ki, bu təsadüftür. Bizə var vurdu. Və sahabələr, biz o sudan doyunca istəyik, heyvanlarımızı da sulardıq, ehtiyac üçün qablarımıza da doldurduq. Ondan sonra o, sakitleşti. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyat etmek için bizim hammızı ağacın altına davet etti. Buna beyatü tahta şecera. Buna ait ayet var. Şahaz altında beyat edenler. Buna ait ayet de var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hammızı Ağzın altına beyyat etmeye davet etti. Ve ben de, yani Selam-ı Zül-Ekbar'a davet ben de ilk beyyat edenlerden idim. Beyyat edenler ki, beyyat etmeyine devam ettiler, onların sayı yarıya çattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana e bakıp dedi, gel beyyat et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yadından çıkar, min dördüz Artıq yarıya çar fər sayı, edənlərin. Yadınlan çıxır, yadınlan ki o bəyyət edib, yoksa yox. Bir daha çıxır ki, gəl bəyyət et. Və sələmə radiyə allahına dəyir ki, Ey Allahın ilçisi, artıq mən ilk zümrə ilə bərabər sənə bəyyət etmişəm. Yadınlər sələmə dəyəcəyi dəyək, yəni bəyyət et. Mən yəni bəyyət ettim qeyyət bilirsiniz nədir? Yəni, söz verir. An desir ki, İslamı yaşadacaq. <coughs> Sonra Peyğəmbər Sələm məni əli boş gördü və mənə silah verdi. Silah da nədir? Qalxan. Qalxan verdi və qeyyət etməyinə davam etdi. Qeyyətin sonunda yenə Mənə baxıq dedi, ey Seleme, bəyət etmək istəmirəsən. Yəndir təcifləndim ki, ki dəfə bəyət etmişəm, Peygamber sallalladın ki, yine bəyət et. Dədim, ey Allahın və sonraki zamanla birlikdə səni bəyət etm. Peygamber sallalladın ki, yine bəyət et. E, yok. dəfə də bəyət sonra o mənə dedi. Dəli ki, verdiyi qalxan yoxdur. Deyir, sənə verdiyim qalxan hanı? Qelək Allahın etsi. Mən gördüm ki, əmin, amir silahsızdır. Onu gördüm əminə. Resulullah s.a.v gülür. Deyir ki, sən o kəsə bənzəlirsən ki, o, Allahım, özümdən də artıq sevdiyim bir niməti mənə ata et, dua edir. O şəxsə bənzirsən. Allahım, özümdən də artıq sevdiğin bir niməti mənə əta et. Ə, verir qalxanı və Allahdan arzu edir ki, bundan da xeyirlisinə, onu nəsib etsin. Görəcəksiniz, ondan da xeyirlisin, necə ona nəsib olacaq. Hər şey niyyətlə bağlı bir, Allahdan istəmək lazımdır ki, Allah versin. Allah vermədiyi şəxsə nə etsə, heç kəs onu verə bilməz. Kimi arxayın olursan ol, Allahdan başqa. Allah istəməsə, Verebilmez. Lə məniyə, lə mə ətəyitə, və lə mətəyə, lə məniyətə Səndirdiyinə heç kəs məni olabilməz, onu qarşısını alabilməz Və qarşısını aldığına heç kəs heç bir kömək edə bilməz, heç nə verə bilməz Bu duyadır, hər birimiz bu duyanı edirik Sonra, sələmə bilir, əqlərə qalanı görür ki, bizim yanımıza öz nümayəndələrini göndərir Onlarla sürh müqaviləsi bağlanmalı təkrib etdilər. Sürh, müqa sürh müqaviləsi də necə bağlanır? Çəsən dərs tanışdım. Ki necə? razılığa gəlirlər, sürh bağlayırlar. Bu müqavilə bağlandıqdan sonra arada gediş-geliş qərpa olundur. Yəni, müşriklər bizim yanımıza gəldiydi, biz onların yanına getdiyik. Bu cür. Sonra sələmə rədiyəllərinə o zamanlar o zamanlar mən Talhə bin Ubeydullahın xidmətçisiydim ona xidmət edirdim zaman şah olur və onun atını sudarır qaşı oğlanın belini tost orban təmizləyir ha belə digər xidmətlər göstərirdim və onun çörəyini yiyirdim yani, hər tərəfli Talhə və Allahın ona qulluq edirdi. Mən Allahın rizasını qazanmaq üçün, elin, Allahın rizasını qazanmaq üçün və Peyğəmbər s.ə.v əmrinə tabi olmaq üçün o xatırı qarda ülətmi, qovma qralamı tərk edib Mədinəyə Peyğəmbər s.ə.v yanına hizrət etmişdim. Məkkə əhli ilə bizim aramızda sur müqaviləsi bağlanıb, gediş-gəniş bərpa alındırdan sonra mən Yəni, sələmə dinlək var, Gəldim bir ağacın yanına, tükanlı ağacın. Altındakı tükanları təmizləyib, uzandım incəlmək üçün. Bu zaman 4 Məkkə müşriki mənim yanıma gəldi və Peyğambar sələminin haqqında nalaiq sözlər deməyə başladılar. Səhabə dərh dərhal qəzəblənirsin ki, Peyğambar sələmini tanıyır və onun haqqında kim nə deyir desin sahabı bunu qəbul etmür Rabiyallahu anam və <coughs> dərhal durub onların yanını, yanından çıxıb getdim onları tərk etdim ki onların bu pis söhbətlərini qeybətlərini eşitməyim və deyib onların dediklərini nifrət etdim və başqa ağacın altına uzandım bir müddət yəni bir az keçmişdi ki eşitdim, sahabələrdən biri dışqılıb, dedi ki İbn-i Zunimi öldürüblər sahabələrdən birini öldürüblər və mən dərhal qalxdım gəlib o dört nəfərin silahını götürüb əlimə götürdüm və onlara dedim ki hədəliyib, dedim ki tarpənsəniz, Allah Allah'ın olsun ki tarpənin başını vuracam boynunu üzəcəm Onları tutup Peygamber sallallahu aleyhi ve sünneti yanına əsir gətirdim. Bu vaxt, dirəmim Amir, Rədəlanhu, bir zirehli atın üstündə əsir tutmuş Əbbas oğullarından olan Mikrəzi və başqa 70 müşriki Peygamber sallallahu aleyhi yanına gətirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve nəzər salıb dedi: "Onları azad edin. Bu onların birinci və axirənə günahı olsun." Bax, öldürməyə gəlirlər. Lakin Rasulullah s.ə.v onları affəyir, bağışlayır. Çünki Allah s.ə.v-i alemlərə rəhmət olaraq göndərmişdi. Göndərməmişdi ki, insanlara zulm etsin, insanların haqqını taftalasın, insanların haqqında nahaq döhtən sözlər desin. Yox, göndərmişdi ki, rəhmət olaraq onları rəhm etsin, onları başa salsın, üzgün şəkildə dini onlara təbliğ etdi. Və Peyğəmbər sallallahu onları bağışlayıb hamısını azad etdikdən sonra Allah Subhanahu taala Fəth surasının 24. 24-cü ayəsini nazil etdi. O sırada o ayədə deyilir ki, Allah onların əlini sizdən, sizin də əlinizi ondan çəkdi. Yəni heç biriniz bir-birinizi öldürmədiniz. <gülüyor> Sələmə rədiyəlləri deyir ki, sonra biz oradan çıxıb geriyə, mədnəyə qayıtdır. Mədnəyə döndükdə, yol üstü müşrik olan Bənunli Hiyan qəbiləsini yaxın bir yerdə dayandıq. Onlarla bizim aramızda bir dağ var idi. Resulullah s.ələyəm dedi ki, kim qalxıb o dağın üstünə müşriklər barəsində xəbər gətirsə ona onu Allah bağışlasan, ona cənnət olsun. Bu də sonra <coughs> sahabələrin hər biri qalxıb Peyğəmbər s.ə.v onlardan xəbər gətirir. Bu ona görə idi ki, birdən qəfil müşriklər hücum edər, müşəlmənlərə gətirər. <coughs> sonra Peyğəmbər s.ə.v Sürət Rabah fəzlan onunla birlikdə Koreya göndərdi. Nə isə farxdan peyğəmbər əsəslənin sürüsü, qonu sürüsü gəlirdi. Çoban yavaş-yavaş otaroq-otaro gətirirdi. Bizim ikimiz də göndərdi ki, gedək o sürüyə baş çəkək. <coughs> Nə Rabahla bir yerdə sürüyə baş çəkməyə yetdik. Ve gelip çattık da ki artık Abdurrahman El-Fezari müşrik sürüye baskın edip çobanı öldürüp koyunları da götürüp aparıp Aklı derdin rabaha ki git Peygamber sallallama haber ver Peki artık Abdurrahman El-Fezari senin sürüye baskın edip çobanı da öldürüp koyunları da sürüp aparıp Və sonra mükir verin. Həm maraqlısı burasıdır. Tək başına görün, başına növün əsir. Götürdüm oxumun, yaya oxu. Getdim müşriklərinin yanına. Müşriklərə çat-açatda bu sözləri deyib, Əkvanın oğluyəm mən ölüm günüdür bugün. Başadın bir-bir bunları oxuman vurmağa. Əvvəl, əvvəl bunların atını vururdum, yaralarırdım ki, qorxub sürünü qayıtarsınlar. Belə onları oxla vura vura dağın ətəyinə dərə sıxışdırdım. Biraz də ox atdıqdan sonra onlar sürünü qayıtardı. Sanki onları mühasirə alıb dağın ətəyində. Sonra qaxtım dağın başına və onların başlarına o qədər daş yağdırdım ki, nəhayət hələ keçirdikləri mağaradan başqa öz silahlarını da attılar. Şükür versiniz. Sonra <coughs> bu silahların üzərinə o qədər daşlar yağdırdım ki, Peygamber s.ə.v. gəldikdə uzaqdan o daş şamasını görüb onların orada olduğunu başa düşsün. Oraya gelsin. Ve başladım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gözlemeye. Bir vaxt İbn-i el-Fazari gelir ve onlara evet. deyir ki, bu ne haldır? Niye böyle olmuşsunuz? Niye bu vaziyete düşmüşsünüz? Ona da şahit edir. Deyir ki, bu yani Sələmə, radiyallahu anhəm Allah qaranlıqdan bizdən əl Bizi oxa tutub, oxa təşinə Və İbn-i Bədr el-Fəzari ki, dört nəfər Qalxıb geçsin, onunla sohbət etsin Onlardan dördü Qalxıb Mənim yanıma yaxınlaşdı Və yaxınlaşanda mən dedim ki Siz bilirsiniz ki, mən istəsəm Sizin hər birinizi öldürərəm Amma siz istəsəz də məni öldürə bilməzsiniz. Çünki çox gözəl mövqeyi tutub yuxarıda. Onları oxla vurmaq üçün çox gözəl mövqeyi tutub. Və Lüzru onları hədələdikdən sonra onlardan birisi deyir ki, bəli. Öbür deyir. Öbürü öldürə bilər. Gəlin geri qaydaq. Qaydırlar geri. Sonra bir müddət gözlədim və nəhayət gördüm ki, Peyğəmbər sallalləmin süvari qoşunu gəlir Əvvəl 3 nəfər gəlir arxadan da yerdə qalan bütün qoşun Qoşunun başının əvvəlində Əxram-ül Əsədi ardınca Əbu Qatəd-ül Ənsəri və onun ardınca da Miqrəd-i binin Əsvəd Əl-i Mən yaxınlaşıb Əxram-ül Əsədi gəldim atının yiyənindən tutub qoymadım müşrikilərlə təkbirəyik vuruşsun. Qorxurdum ki, öldürərlər. Və görmə, nə deyir? Deyir ki, axı, onlar qaçıb gedirlər. Bıraq qoy gedim vuruşun. Və xəbərdarlıq etdim. Dedim ki, onlar sənə öldürə bilər. Özünü qoruq, öpəyək, Allah əsələm gəlsin, sabirə gəlsin, ondan sonra onlara əsrə götürərik. Lakin görmə nə deyir? Deyir ki, sələmə, əgər sən Allaha və ahirət gününə cənnətin və cəhənnəmin haqq olduğuna inanırsansa onun yolunda yəni Allahın yolunda şəhid olmağıma mani olmaq bir qədər bu hədisin bu yolunda dayanaq misal bir şey açıqlamak istəyirəm belə hədislər oxuyan da bazı qardaşlar ilə fikirləşir ki hə vücud sahabələr olub durun getdik filan yerə və falan filan yerə Azərbaycanda cihad yoxdur gedək filan yerə Bu hatadır Evələ ümumiyyətlə O cihad Peygamber sallərinin vəxlində olan cihad Hal-hazırda, yer üzündə Heç yerdə yoxdur Buna əmin olabilərsiniz Herkəs özünü müdafiə edir Biz də özümüzü müdafiə edirik Ermənidən Herkəs özünü müdafiə edir Və səlam O cihad O cihad getdi Peygamber sallərinin zamanında Həmən cihattan indi hal-hazırda, yer üzündə Heç yerdə yoxdur Var müdafiə, hər kəs özünü müdafiə edir və həmçinin biz də özümüzü düşmənlə müdafiə edirik Belə hədisləri oxuyanda başqa cür başa düşməsinlər ki bəli, indi də cəhədə var, gedək Həmçinin belə hədisləri də biz, biz danışanda, şərh edəndə bizə ixvan adı və s. adlar verilməsin ki aha, cəhədəndən danışdıqsa və səlam. deməli ixvandır Qardaş, bu ayədir, hədisdir bunu danışırıq Lakin bunu düzgün şəkildə izah vermək lazımdır. Düzgün şəkildə istiqamətləndirmək lazımdır ki, yalan uşaqlar hələ hədisi, gayəni tam düzgün şəkildə başa düşməyən uşaqlar çarşmasın. Ələ biz bunu izah etməsək, biz kim onlara izah edəcək ki, həqiqi məna bu ayələrdə, hədislərdə, ziyadla bağlı olan ayələrdə, hədislərdə. Həqiqi məna nədir? Onu kimi izah edəcək? Biz izah edə etməsək Sözsüz ki, digərləri bizi qabaqlayacaq Və Öz bildikləri, zəfəniyyəti Zamanıdan danışacaq Onları qızışdırıb fitnəyə yönələcək Ve belə fitnələr lazım deyil Herkəsin öz Problemləri var Herkəs öz problemlərini həll etməlidir Başqasının problemi Özünə aiddir Özü də qoy həll etsin Sonra Əbüqatə və Əhrəm e, və yalanı tək, tək döyüşür. Müşriklər onu öldürür. Abdurrahman onu öldürür. Ondan sonra Əbüqatə və yalanı onunla vuruşur <coughs> və onu öldürür. Öldürür. Bu dəfə də müşriklər qasıb gedir. Qasıb geddikdən sonra artıq Peygamber s.ə.v. də gəlir sahabeler bir yere toplanır ve onların ardınıza gelmirler. Bir şey verir. Sahabeler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ardınıza gelmir. Onlar daha da düşmür. Lakin bir men onların daha da geçti. Ahire kadar. Onlar gelip gün batmamıştan evvel Zuhkarab adlanan su olan bir dereye çattılar. Ve tezede suzluqlarını yatırmaq üçün suyun kənarına gəlmişdirlər ki <Sessizlik> su içsinlər yenə başladım onlara oxla vurmağa məni görüb rüşqırdılar rüşqırıb dedilər ki vay, bunun anasının alına səhərki akvadı bu yenə düşüb qalmızsam Həhə <gülüyor> Həbiyyəlləni <Rabiyallahu. f> <gülüyor> Akvara Sələmə Həbiyyəlləni görü bəli, mənəm Əkvanın oğlu və ölüm günüdür bu gün. Hamınız öləcəksiniz, <gülüyor> Onlar yenə qaçıb dağın ətəyinə çəkildilər. Bu dəfə tam təslim oldular. Yəni, əllərində olan hər şeyi gördülər ki, bizə toxunma. Onların atlarını, iki at, qoyub qaçmışdılar. O e atları hizələri, alxanları hamısını gətirib Peygamber s.ə.v qarşısına qoydum Rasulullah s.ə.v sevindi sevindi və dedi ki bugün batlılar bir zür savab qazandı, yəni iki savab fiyadalar isə bir savab, əkva isə hər ikisini qazandı hər tərəfli hər ikisinin payından Peygamber s.ə.v Qənimət payı Əqvər Əqvər verir Sələmə İbni Əqvəyə Sonra Görün, fikir verin, subhanallah, sən olan cürətə bax Yəri deyir, ya Rasullah, mən bilirəm ki, onlar bu dəqiqəyə hal-hazırda Rətəfan diyarındadırlar, qaçıb orada izləniblər, orada qonağıdırlar Bir dəqiq, orada yiyib içirlər, izin 5-6 nəqər özüm kimisini götürürün Dedim, onların axırına çıxın. Asıl asas, Asasələm külürdürmə bilirəm, sən, bilirəm, sən bunu edəcəksən. Mal lazım deyil, qoy yaşasınlar. Onlar isə rotofan diyarında dəvəni kəsdikdə görürlər ki, dəvənin üstündə toz torpaq var, bu tərəfdən gətirilmiş dəvədir, başa düşürlər ki, hə? Müsləmanlar hardası yaxındadırlar. Heç dəvədən yeməmiş, o yeri tərk edib qasırlar. Sələmə, İbn-i Aqqarəbiyyələnin adı gələndə artıq adı gələndə artıq onlar qorxub qaçırlar. Subhanəla, indi müsəlman adı gələndə müşrikün heç başındakı tükü də tərpəndir. Həqiqi müsəlman olsa, əgər həqiqi müsəlman öz maraqlarını müsəlman adı ilə İslam adı altında öz maraqlarını müdafiə edən müsəlman yox. Hər biz baxırıq, izləyirik. Münyarəsi müsəlmanlar Yalnız başlarına bir müsəlbət gəldik Həf tüm müsəlmanları sağırdıq Hə, cihaddır, gəlin, kömək edin Və sodaqda qədər heç kəsə kömək eləmirdin? Nə fikirləşirdin? Öz marağımdır ki, özün, öz, özün O maraqlarımı müdafiə elə O problemləri özü həll elə Hərkəsin öz problemi var Bizim öz problemimiz var Erməni Azərbaycan problemi Bu problemi də özünüz həll edirik Heç kəsə də Çeyir kömək etməyə zünhazımız yoxdur. Zünhazımızda kömək eləyər lazımdır. Lazım da heç elək etmək. Kiməsə kömək eləmək. Öz halınıza yanın. Özünüzü fikirləşin. Allah səhəni atarədir. Səmin qif hikurub illəzi nəkəqəri rəqbə. Yünə əşrəku billəhi mələm yünəzil. Biz sultanı. Müşrikərin qəlbinə biz qorxu səvarək. Ona görə ki, onlar Allah Həqiqətən Allah s.ə.vələrinin qəlbinə qorxu sağır əgər müsəlman müsəlman olsa Müsəlman həqiqə müsəlman olsa, bəli Müşriklərin qəlbinə qorxu düşər Sonra <coughs> Bir Sələmə Yolda sahabələrdən biri Səsləyib hamını, dedi ki Mə ilə ötüşmək istəyən var, Mədiniyə qədər qaçaq, görə kim kimi ötəcək. Yenə sələmə rəbiyalarına deyir ki, Cel. əvvəl Peyğəmbər sələmin izin istəyir ki, icazı ver, mən onunla ötüşürüm. Peyğəmbər sələmin izin verdikdən sonra ötüşür və keçir. Deyir ki, gör sənəm, mən sən keçdim. -hə. Vallahi mən sən keçdim. Yox, qaca qasa. Yəni, bu, bir fayda idi, hədistə olan fayda ki, qaçmaq. <coughs> Əgər kimsə qaçırsa, müsəlmanlardan səhər-səhər idmanla məşğul olursa və qıraqdan baxıb, zahirlər istəyir, ki, qaçır. Bu, gülməlidir, müsəlman bəyəm idmanla məşğul olmumalı. Üzgüslüyə gedə bilər, büləşə gedə bilər, qaça bilər, futbol da oynayır, burada heç bir problem yoxdur. İdmanla məşğul olur müsəlman. Ona gülmək lazım deyil. Qarağambaxanlar öz özlərinə gülsünlər. İdman eləməməyin nəticəsində nə günə düşüblər? Sizlər şahiddirlər. Üzgün qabağana quran yaxşı görünürlər. <coughs> sonra Peyğəmbər (s.ə.s) mədinədən qayıtdıqdan sonra birlikdə Xeybərə getdik. Xeybərə gəlib çatdıqda Əli ibn bu sözləri oxuyub deyib: "Təllahi" Allah yani ki, vallahi Üç sürü and ismi var Təllahi, vallahi, dillahi Üç növ and var Bir ön qoşması ilə Tə ön qoşması ilə Bir də val ön qoşması ilə Dillahi, təllahi, vallahi Təllahi istəməsək Allah Düz yola gəlməzdik biz Görün, necə sözlər deyir Nə sədəqə verərdik Nə namaz qılardıq biz Olma sayıda lütfun sənin Allah s.ə.q. qıtab edir Keçinə bilməzdik biz Sabit et qədəmləri Düşmən gəldikdə bizə Sonra da bir təskinlik Özün nazil et bizə Necə sözlər deyir Peyğəmbəl s.ə.mək edir bunu Deyir ki, kimdir bunu deyən Amir r.ə.q. dir mənəm, yə Resulullah Fəyəmər r.ə.q. deyir ki Ey Allahın necəsi bizi Bizə həz-həz versin Yəni ki, bizi rahatlandırsın Bu cür şehirlə Bu dəlildir ki Döyüşdən qabaq Şeirlə əhval Qugiyyəni qaldırmaq olar Ancaq baziləri Musiqi ilə olan Bu şehirləri qoyurlar Qulaq asırlar və deyirlər ki Bu İslam şehirləridir Qulaq asırsan özünü bilərsən Caiz görürsən, ebi yox, özünü bil Qulaq asın özrə etdi amma demək ki bu İslam şehirləridir İslam şehirləri belə olmayıb İslam şehri şehir oldu şehir və bu şehirləri də demək caizdir burada heç bir problem yoxdur sonra biz xeybara çatdıq da xeybarda olan müşriklərin qoşununun başçısı başçısı məhrəb E, mərhəb Çox yüclü sərkərdə idi Qabağa çıxdı Və dedi ki Şir görüncə, bu nə deyir? Aleykum san Qorxutmaq üçün Hədə qorxu gəlmək üçün Mənə zərbə vurmaq üçün gör nə deyir? deyir? ki Artıq xeybər tanıdı Bildi ki mərhəbəm mən Müharibə başlayıb Döyüş alıqlanarkən Mahir silah ustası Təcrübəli ərəmmən Həni, Qorxu, qorxudur bunları və Amir radiyallahu anh bunun qarşısına çıxır o da ona şehrinə şehrinə cavab verir deyir artıq xeyber tanıdı bildi ki Amir əmmən silah ustası çelik qəhrəman əmmən bu bir davab verir və təkmətək döyüş başlıyor təəssüf ki Allahın qədəri bir, Amir radiyallahu anh olur Amir onun yalnız hatını yaralaya bilir Lakin mərhəbəni öldürür. Öldürdükdən sonra necə öldürür? Amirin vurduğu qıncı özünə qaydır. Və yanasını kəsir. Və qan axmadan ölür. Öldükdən sonra sahabələr bəziləri, sahabələrdən bəziləri deyir ki Amir intihar etdir və pus oldu. Bu dəlildir ki özü-özünə intihar etmək əməlləri pus edir. Dəlildir. Sonra Peygamber s.ə.v. deyir ki Bu bayrağı O şəxsə verəcəm ki Allah və Rasulunu sevir Allah və Rasulü da onu sevir <gülüyor> Bu Ve bayrağı o şəxsə verəcəm Və bayrağı Əzrət Əli Rədəlanıya verir Əlinin Rədəlanı Gözləri ağrıyır İltihab olur gözləri Rasulullah s.ə.v. dua edir Qızları şəfa tapır, sağalır. Ondan sonra əli yenə təkbətək -tək döyüşə çıxır mərhəbinə və öldürür onu. Öldürür və beləliklə də Əvrət Əli Rədiyəllərin əli ilə əli ilə xeybər fəqs olunur. İkinci hədis, bu yaxud dedim, Kəb-i Bünməlik Rədiyəllərin ələrin hədisidir. Bu ədis də Sahih Buxarədədir, 9-cu zil, 176-cı sayfada. Deyir ki, üzr havayət edir. Deyir, təbuq döyüşündən başqa bütün döyüşlərdə, iştirak etdiyim bütün döyüşlərdə heç birindən yayınmamışdım. Yəni, ondan əvvəlki döyüşlərin hamısında Məlik Rədəllarını iştirak edib. Yalnız bu döyüşdə tabuk döyükündə iştirak etmədim Necə oldu ki, iştirak etmədim? Və ki, o zaman <coughs> Hər səhər evdən çıxırdım Fikirləşirdim ki, hazırlaşım Gidərəm Peygamber s.ə.və birlikdə Və axşam evə qayıdırdım Dedim ki, sabah hazırlaşıram <coughs> Baxmayaraq ki Başqa döyüşlərə nisbətən təbüq döyüşündə mən özümü daha cümrək, daha qüvvətli hiss edirdim. Və bu döyüşdə başqa döyüşlərə nisbətən iki miniyim var idi. İki minik. Buna baxmayaraq döyüşdən yayındım. Hər səhər çıxırdım, qayıdırdım, hazırlaşmırdım, deyirdim ki, sabah hazırlaşıram. Və Peyğambar s. s. əvvəlcə xəbər vermişdi ki, tabuka gedəcəyik. Və sayı o qədər çox idi ki, onların adları bir dəftərə qeyd olunmamışdı. Hər döyüşdə qeyd olunurdu kimlər gedib ki, şəhid olsalar bilsinlər. Həkən bu döyüşdə qeyd olunmamışdı. Qeyd olunmadığı üçün fikirləşdim ki, Peygamber s. s. haradan biləcək, mən getmişəm, getməmişəm. Onlar hazırlaşıb getdikdən sonra fikirləşdim ki, gedib onlara satarım hazırlaşım, gedib onlara satarım və yenə şeytan aldatdı hər gün, axşam qaydandı və fikirləşirdim, sabah hazırlaşarım belə-belə vaxt kecib getdi və hər dəfə mən Mədinənin küsələrinə çıxdıqda məni bir şey sıxıntıya salırdı ki, küsələrdə yalnız qüvvəsi olmayan habenlar, uşaqlar, yaşlı qoca kişilər və bir də munafiqlikdə ittiham olanlar qalmışdı. Mən də onlarla bərabər qalmışdım. Bu məni sıxırdı. Və bir müddət kəsdi eşitdim ki, artıq təbii ucu bitib. Peygəmbər sallalləm səhabələr qalib gəlib. Sinəşdim, yedim orada onlara çatdım. Peygəmbər sallalləm hərdan biləcək? Qoşulom onlara. Kəş ki, gedib qoşulardım Elət təmənnə edir Kəş ki, qoşulardım, ancaq Təəssüf ki, gedib qoşulmur Və yarı yolda Peyğəmbə Səhələm sahəbələrdən soruşur ki, hanı Kəb Radiallaha Sahəbələrdən biri Deyir ya Rasulullah, o Təkəbürlüyündən gəlməyib Nazib bin Cəbəli Radiallaha derir ki, nə danışırsan Biz ondan bu vaxta qədər xeyr-xax əməldən başqa bir şey görməmişik o danışırsan təkəbürlüyündən gəlməyib <coughs> nəysə danışanda nəysə işidəndə <coughs> mütləq o xəbəri doğru olub-olmadığını yoxlamaq lazımdır yoxsa bilmədən də günahsız bir şəxsə öhdən atmış olarsan yaxud onu zülm etmiş olarsan o da birdən Allah aləm onun da məqsədini Allah bilir o da birdən Allaha dua edər Bilirsiniz ki, məzlumdur, Allahın arasında pərdə yoxdur. Onun duası qəbul olar, Allah cəzalandırır. Qəbib-i <coughs> Məliq eşidir ki, Peyğəmbər s.ə.m artıq Mədiniyə yaxınlaşıb, deyir, fikirləşdim ki, nə bəhanə gətirim, Peyğəmbər s.ə.m mənə inansın. Bunu fikirləşirdim bir neçə gün. Artıq Peygamber s.a.v. gəlib mədiniyə çatdı və qəti qarara gəldim ki, yalan danışmayın. Düzünü deyim. Düzünü danışan adam heç vaxtı düzmür. Bu dünyada da, ahirətdə də. Düzünü danışan adam heç vaxtı düzmür. Düz, düzünü danışanı hamı qıraqdan görür ki, ancaq düz danışır, bir dəfə də yalan danışmayıb. Bilirsiniz, bu xayir rəhiməllə dinarı yalnız Yalancı adı verilməsin deyə ona 1000 dinarı dənizə atdı. Nəyə ki, 1000 dinar? Lazım olsaydı, bütün dünya malından əlçəkərdir ki, ona yalancı adı verilməsin. Onun kitabı Zəhif Buxari qiyamətə qədər oxunsun və qiyamətə qədər dünyalar qədər ona əzir yazılsın. Bu daha yaxşıdır. <coughs> nəyə ki, yalnız bu dünyadan yapışmaq. Sonra Kəbir ibn-i anhu deyir ki, gəldim Peyğəmbər s.ə.v-in yanına və dedim ki, ya Rasulullah, mənim heç bir üzrüm yoxdur. Mən özüm bilə-bilə qəstən gəlməmişəm. Rasulullah s.ə.v-in güldü və dedir ki, get, Allah sənin barəndə o üçün verənə qədər səbir et. Lakin başqa, hər iştəb nəfərdən çox münafiq gəlib, sura bəhanələrə gətirdi üzülxalqlıq bilədi Allahamə istilər və Rasulullah səhəm onlara inandı inandı münafiqlərə inandı və onları bağışladı. Çünki biz müsəlmanlar insanın ancaq zahirinə hüküm veririk və görürük ki bu müsəlman namaz qılır və səhəm bizə heç nə əsas vermir ki onun qəlbinə keçənlər barəsində zənnədir təxminən deyək ki, deyək, bu belədir Deyəsən, bu belə edir. Yox, bu belə, buna görə belə edir. Nəcər o niyyətləri oxumağı Allah bizə tapşırırıb, biz baxaq qıraqdan müsəlman qardaşımıza deyək ki, deyəsən, bu belədir. Əgər əsas olsa, əlimizdə, bəli, 100% əsaslandırırıq ki, bu belədir, ondan sonra hökmünü veririk. Peygamber s.ə.v. əsas olmadan bir söz demədi gözlədi ki, Allah s.ə. aya nazil etsin, bəyan etsin. Amma Kabib-i Məliq r.ə. özü etiraf etdi ki, bəli, mən bu gün ayitmişəm və cəzalandırdı. Necə? Baxın, görün, Kabib-i Məliq r.ə. necə ardızıl olaraq onun başına o imtihanlar gəldi və necə səbr etdi. Birincisi, Peygamber-i Sassayim emretti bütün sahabelere hiç kez onlarla danışmasın. Çünkü Kebib-i Melek'ten başka Radiyallahu anh'tan başka. İki sahabe de Murara bir de Hilal Radiyallahu anh'a. Onlar da düzünü demiştiler. <gülüyor> Ve sahabelerden hiç kez onlara salam vermedi. Artık onların günahı subuta getirildi. Esaslandırıldı. Ki bunlar böyle edip ondan sonra salam verilmedi. Faciyə münəfiqlərin şünaları sübuta yetirilmədiyi üçün onlara münafıq olduqlarına baxmayaraq səhabələr də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlam gələrdi. Çünki sübut etmək mümkün deyil, bunun gəlbindədir. Biz nə bilək münafıq dinədir. Biz zahirən hökm veririk. Və üç şəxsə Cab, Hilavdirə Murad radiyallahu anhum heç kəs salam vermir. Hival ilə Murara rədiyələn hu evdə oturub ağlayırdılar. Allahdan bağışlanma deləyirdilər. Allah onları bağışlasın. Hə, Kəbim-i Məlik isə deyir, mən calan olduğum üçün zamanı tərasına çıxırdım. Sahabələrin yanına gəlib salam verirdim. Ənən üzü döndəridilər. Salamma almırdılar. Peyğəmbər s.ə.mə gəlib salam verirdim. Əfkirəşirdim, görə səni dodaqları tərpəndimi Salanma aldımı Təəssüf ki Allahın izni olmadan O da mənə salan vermədi Sonra gəldim Əbüqətədən yanına Rabiyyəllə hanım Əbüqətədə mənim ən Çox sevdiyim insanlardan biriydi Əmin oğlu Əbüqətədə Rabiyyəllə Onun həyat hasarına aşıb İçəri gəldim Yaxınlaşdım, salam verdim salamma mı almadı? Sonra dedim Sən bilirsən ki, mən Allah və Rəsulunu sevirəm Əbukatəb heç nə demədi Bir daha soruşdum Sən bilirsən ki, mən Allah və Rəsulunu sevirəm Yenə heç nə demədi Üçüncü dəfə dedim, Allaha and verirəm səni De görüm, mən Allah və Rəsulunu sevirəm İndi siz cavaba fikir verin Görürəkcə tabu olub peyğəmbər sağsa gələni Baxdı, bənə dedi ki Allah və rəsulu bilir şey verir. İnanmır ki Allah və rəsulunu sevir Görür necə imtihandı Ayə gələnə qədər Tövbələri qəbul olana qədər İnanmırlar heç kəs Heç kəs inanmır Ebi o Lakin gez Necə ki Allah onların Allah onların Tövbəsini qəbul etdi. Hər bir günahsızın da, hər bir günahsızın əsrlər boyu belə olur. Allah s.ə. tövbəsini qəbul edib, günahsızları uzaldıb, paxı əsəd aparanları isə alçaldıb. Bu hadisdən sonra bir hadisə danışacam. Buxayi ilə Zuhlinin başına gəlmiş hadisə. Çox ibrətli hadisədir. Sonra bu Deyir ki Bir müddət keçdi Gəldim bazara İndi imtihan İkinci imtihanına baxın gördüm necə imtihan Gəldim bazara Eşitdim ki bir nəsrani mənə axtarır Xassam qılayətindən Oran valisi göndərib Məktubla Gətirib məktubu mənə çatdırdı Açdım məktubu oxudum gördüm yazılıb Mən eşitmişəm ki, mənə xəbərlər çatır ki, səni orada incidirlər. Sənin dostun sənə zülmdür, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Allah səni zülm olan yerdə yaşamaq üçün, orada qalmaq üçün yaratmır. Çıx gəl bizim yanımıza. Biz sənə necə lazım də edək. Hər tərəfli evləndirmək, yemək içmək vermək, ev və s. Təsəvvürünüzə gətirin ki, kimsə bir yeri məktub yazır. Dörd ayaqlı həmin şəxs ora qaçar. Lakin öz imanına xəyanət etmiş. Həmçinin də eyni zamanda öz belə deyək ki, vətənnə xəyanət etmiş. Nə qədər görpül təklif olunur, amma xəyanət etmir. Həmçinin də bizə də bu təfsir olunur ki, istənilən pula görə vətənə, xalqa Allaha imanı xəyanət etməyik Sabit olaq Və bir məştubu təndirin içini attım yandırdım Dedim ki, bu da bir imtihandı Ondan sonra Peygamber s.ə.v 40-cı gün idi Bir nəfər göndərdi Sahabələrdən O gəlib mənə dedi ki Həyat yollaşını tərk et İmtihana bax Mən dedim ki, boşuyum mu Yoxsa tərk edin Dedi ki, tərk et, boşama Gəldim zövcəmin yanına, dedim ki, get Atan evində qal Allahın əmri gələnə gələr Allahın əmri gəldikdən sonra Vələrsən Gör, necə tabi olur, e sahabə hə, O biri, iki sahabəyə də Həmən şey deyilmişdir, lakin hilal Rabiyyallarının zövcəsi gəlib Peyğəmbər s.ə.mə Dedi ki, şey, ya Rasulullah Yazıq, neçə gündür, ağlayır, Taqətdən düşüb İcazə verəcə olun, sonra qulluq edim. Dedi, qulluq et, amma səninlə yaxınlıq etməsin. Sonra, mənim də kabibin mələkdir, radiyalarım, mənim də qohumlarımdan bəziləri gəlib mənə dedi ki, bəs sən də get, izin al, Rövcən sənə qulluq etsin, dedim, yox, mən cavan uşağım, özüm-özümün -özüm qulluq edirəm. Və mən bilmirəm ki, gedib-geləm, gedib bəhsəl desəm, o mənə nə cavab verəcək? O mənə ink Yenə də məruf olacam. Nəyə görə gedin? Soruşun. Səbr edərəm. Və səbr etməyə başladım. Səbr etdim, səbr etdim. 50 gün keçdikdən sonra, süb namazından sonra damın üstündə oturmuşdum. Birdən sel dağının üstündən səs gəldi. Səbr edəm, biri çıxır səl dağının üstünə, oradan kışkırır ki, ey qəb, artıq Allah səni bağışladı övbən qəbul oldu. Fəzir namazında, sallam, fəzir namazında artıq ayə nazil olur ki, Allah o üç şəxs bağışladı. O fikir nəticəyə. 50 gün, sabır elədi və salam. 50 gündən sonra 50 gündən sonra münafiqlərin də üç açıldı. O həclat nəfər bir dəfə ömür birlahlıq münafiq damaqası vuruldu. Heç bilinmir ki, kimlər olub. Amma bu üç şəxs, bu üç şəxsin Xatırlanması, adları da olmasa Xatırlanması Quran-ı kərimə düşdü Sələsəd ələzəynə xullifu Üç, böyükdən yananlar Və bu xatırlanma Qiyamət gününə qədər xatırlanır Bundan böyük nimət ola bilər Həmçinin də sizə Nəsiyyət, tövsiyyət, tövsiyyət budur ki Belə bir şey olur da səbər edin Taraxmayan Allah göz tez Hər şeyi üzə çıxarır Bizə çıxardıqdan sonra isə pis olacaq Bizə çıxardıqdan sonra artıq Hər şey bəyan olacaq Və Allah öz sevdiyini də bəyan edəcək Sevmədiyini də Nə qədər bu məscidə iddiamlar olur Qoy olsun Məgər biz burada bir qəbahət iş görürük, Namaz qılırıq, əssalam Beləncə nəsiyyətlər edirik Faydalı nəsiyyətlər Artıq əski bir şey danışırıqsa Hər hansı bir qanunu pozuruqsa o desinlər amma belə məsidi ittiham etmək şeyhi ittiham etmək halbuki bu vaxta qəbər artıq əsək şey, şeyh bir söz danışmayıb ittiham etmək müsəlman deyənlərə də yaraşmır bayaq dediyim hadisə Buxayr ilə zuhlinin arasında baş verir Buxayr rahimahullah Nisabur şəhərinə gəlir Nisabur şəhərinə gəldikdə bu şəhərdə o özünü qəriblikdə hiss edir deyə el yanına gəlir. El məhlində o zaman o vaxt el biri qəyət zuhli olur. Məsciddə hədis danışır. milli hədisləri sənədi ilə. Fulankəsdən eşitdiyim, Fulankəsdən, Fulankəsdən, Peyğəqəndər Sələmlə. Bu cür hədisləri rəvaat edilmiş. Və zuhlinində həmən məsciddə çox, həddindən artıq çox tələbəsi olur və tələbələrdən biri de muslim olur muslim rahməhullah muslim İbn-i Həccəz İbn-i Muslim Əl-Quşşəri ən idi Isabur şəhərindən ınılır muslim rahməhullah buxarini görür onunla tanış olur onun elmini aldıqdan sonra ondan hədis elmi öyrəndikdən sonra başa düşür ki, həqiqətən Buhari kimi, rahiməlullah, yer üzündə alim yoxdur. Həqiqətən öz dövrünün ən qüvvətli alimlərindən o. Və başlayır, muslimi, e, muslim başlayır Buharini yerdə qalan tələbələrə tərifləməyə. Ki bu tələbə doğrudan, bu alim, yəni Buhari doğrudan da alimdir. Və bu tərif zuhlinin xoşuna gəlmir. Zuhri oturur, fikirləşir ki, ha, tələbələrim artıq məndən qaçır, bu yanına gelir. Yələk buna bir ənzam çəkim, bir tədbir görün. Ebi o, bu xayr rəhiməlləyə heç, heç bir şey yaqında fikirləşmir. Pis fikirdə olmaq ona qarşı, zuhriyə qarşı. Kitab yazır. Kitabın adı belə, xalqo əfəl-i lübəd. Qulların etdiyi əməllərin məxlub olmasıdır. İnsan Hər hansı bir əməl edirsə O əməlin özü məxluq sayılır Və o kitabda qeyd edir ki Bizim oxuduğumuz o Quran Mən deyəndə ki Əl-həmdülilləhi rəbul Kəlam özü Allahın kəlamıdır Məxluq deyil Kəlam Allahın kəlamıdır Amma məndən çıxan o səs Hamınız razısınız gibi məxluqdur Mənim səsindir, xəlq olunmuş səs Buxarı bunu qeyd edir ki Səs məxluqdur və zuhli bundan istifadə edir. Axır ki, Buxari səhfə yol verdi, səhfini tutdun. Bu səhfi tələbələrin arasında bəyan edir. Bəyan edir ki, bax, baxın, Buxari səhf edib. <gülüyor> Buxari səhf edib. Görün, nə deyir? Allahın kəlamına nəxluq deyir. Tələbələrin hamısı, hamısı Buxariyə qarşı çıxır. Uzaqlaşdırırlar onu nəsildən. Və Allaha tənə aparır O tələbələrin içərisindən Yalnız ikisi İkincisinin adı yadında deyil Birincisi muslimdir Rahimahullah Muslim nə qədər ki, neçə illər bu, e, Zuhlidən hədislər yazıb Hamısını gətirib ona qaytarır ki Gələ, götür Artıq səndən hədis Rəvayət olunmayacaq Çünki sən ədalətliyi, o ədalət şərtini Pozdun hədisin qəbul olma şərtləri var 5 şərtdən biri qoya adillikdir o adilliyi pozdun sən günahsız bir adama böhtdan attın əssalan düzdür, indi bu tələbələrin başa düşmüyor ebi yox diamet gibi başa düşənlər heç nə olmaz və e, Buxarəsi akitcə çıxıb o şəhərdən gedir indimə sual verirəm Zuhlini tanıyırdınız Buxarəni tanıyırdınız hamı da onu tanıyacaq ancaq və onun kitabları oxunacaq. Çünki o şəxs ki, Allahla niyyətini düz tutur, yalnız Allah xatirinə çalışır, mütləq o şəxsin başına bəlalar gəlməlidir. Bu sözsüz. O şəxs, həmimiz bilməlisiniz ki, əgər bu məsciddə siz Allah üçün ibadət edirsinizsə, qıraqdan sözsüz ki, söz-söhbət gəzəcək. <coughs> Televiziya səhərdən axşama qədər ancaq bu məscidin adını çəkəcək ki, vahavidlər və s. və s. Ebi hey, səbir edin, lazım deyil, neysə artıq əski danışmaq, təhdir etmək. Qoy danışsınlar, heç nə olmaz. Siz səbir edin, Allah bizim hamımıza kömək olacaq. Biz müsəlmanlara və əhl-i sünnə qalcəma, inşallah Allah kömək olacaq. Bir müsibət gəlsə də, bilin ki, bu müsibət bizim üçün bir imtihandı. Allah bizim abimizə kəmin olsun. Evet. Subhanəkə Allahımın ala bihəndik. Şəkədən də ilə həlləyində əstəxlül